Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 73. és feledik poszt-posztfigulás adását halljátok, mert a délelőtt felvett verzió az informatika kellő ragas ösvényényi megsemmisült. Majd megmutatjuk, hogy milyen volt. Szóval aki másnap együtt... fog annyira élvezni, mint minden vicces. Igen, aki hallotta élőben, volt, aki jelentette, hogy időnként így robotos volt a hang. Na, hát a felvételen aztán végig robotos a tizenékszedik perctől kezdve. Hát mondjuk azt, hogy ez egy második utánnyomás. Így Igen. Igen, hogy hazudjuk azt, hogy nem tudom én a... Nem üdöttem annak a bandálka nevű, aki robotnak öltöző élnek Most be lehetne kiabálni. Azaz, ők voltak a vendégeink. <laughs> És akkor megbeszéltük előre, mert megfelelő pontokon be van írva, hogy hol kell természetesen nevetni egymás poénnyal, meg minden. Igen. Igen. Jó, más, Úgy gondolod, hogy jó Úgy mondod, mintha tudnánk, mire volt szó délőt. Én például nem. Ah, nekem sajnos még, még erős élmény is megmaradt. Meghallgattad, elkövetli ezt a hívát. De menjünk tovább. Balázs, mit hoztál ma nekünk? Jó van. Hát meglepő az módon szark. az első, az első <laughs> téma. A Diet Lentik nevű remek kiadványban találtam egy cikket, ugye sok epizóddal korábban beszéltünk az N. Pecset nevű írónőről, akinek mindig a nevét azt mondanám, hogy Precset, de hát az nem ő. Hogy beszéltünk róla, hogy egy ilyen független könyvesboltot nyitott, és hogy valójában van-e ennek értelme. Talán valami könyv kapcsán ő szóba, egyébként nem is csak mint hír, Na, és akkor most ez a cikk arról szól, hogy, hogy mik voltak itt a motivációs tényezők, meg hogy konkrétan hogyan csinálták meg a könyvesboltot, és hát fontos eleme ugye, hogy, hogy Nashville, ahol ezt a könyvet nyitották, ott éppen most bezárt az összes, kivonult az összes ilyen nagy könyvárus cég. Tehát volt, volt egy ilyen piacirés, meg azért elég erős húzónév ez a pecset. a körében. És annyit áruljál, hogy sikeres lett ez a könyvesbolt? Tehát egy pörög, mint a... Pörög, pörög folyamatos forgalom van, és szeretik az emberek meg egy ilyen tényezővé vált nesvélben, mint kulturális tényező. Úgyhogy nagyon pozitív a hangvétel egyébként ennek az egész sztorinak is így kedvet kap az ember, hogy, hogy könyvesboltot nyisson. Az a gondolkodtam most, hogy hallom ezt a hírt, hogy azért mennyire amerikai történet. El nem tudom képzelni Pesten azt, hogy az összes nagy könyvesbolt, mondjuk, kivanul. Aha. De még egy kisebb városban sem, mint Debrecenben, és azt mondja, hogy most bezár a Fókusz könyvvárok, az akkor mi ott fogunk éhezni, és egymás kezéből ragadjuk el a krimiket, hanem... Az az érdekes, hogy nem sem az volt, hogy, hogy nem tudtak könyveket sikeresen árulni, tehát a, a cikk szerint a bezárt bolt is gazdaságilag fenntartható lett volna csak. Tudod, ezek a globális stratégiák, meg mit tudom én, vagy vállalat, akinek a kezébe azt mondta, hogy akkor most ezt ne csináljuk innentől. De hát ilyen, ez... ilyen nálunk is történhet, nem? Ö, én azon gondolkodom, hogy a Gödöllőn, ahol szüleim élnek, és én hazahazan látogatok, hogy ott milyen könyvesboltok vannak, és a nagy, nagy láncok, tehát egy ilyen kisvárosban annyira nincsenek jelem, de miközben azért van ott jó pár olvasó, aki eltart egy könyvesboltot, tehát ha én jól emlékszem, akkor ott egy ilyen független könyvesbolt van, tehát nem, nem Libri, nem Líra, nem Alexandra, de nem, es, nem veszek rám érget, viszont ott a, a, a Gödölé az is egy ilyen kultúrtényező, tehát pont amiatt, mert nincs más, ezért iszonyú sok feladatot fel tudott vállalni, és... És én úgy látom, hogy elég jól törög az is. Mondok közben. Igen. igen. Hogy nem gödölőnyi méretű várossal beszélünk, most Wikipedia-n gyorsan, 626 ezer. Na jó, de lépték a kérdést, tehát hogy most ez mekkorának számított. <sukat> igen. Ez, ez sehol nem egy kisváros azért. Tehát a, ez egy Kínában <sukat> gyűrt egy devet cent és egy miskolcot, és akkor még az még kicsi ehhez képest. Minden esetre ugye korábban a beszélgetésben be, bevontuk azt a témát, hogy a celepsége miatt lett -e ez sikeres a, ez a könyvesból, tehát hogy kell-e feltétlen ez hozzá. Biztos, hogy, hogy ha, ha ez ilyen hírértékű dolog, amit a TV szóba is látnak a, a Nashville-i fogyasztók, akkor hogy elmennek megnézni, hogy na mi is ez, ami benne volt a hírekbe. Aha. Talán a celebeken kívül másokos okos kampányokkal is lehet ilyet csinálni, meg ugye a másik párhuzam, hogy, hogy akkor ez már nem csak egy, egy bevásárló hely, mert arra száz százalék, hogy aztán nashville tényleg az Amazon jobb, mert a legrosszabb esetben is másnap kihozzák neked a csomagot a könyvekkel. Hát, mert tényleg egy ilyen valamiféle kulturális élmény csomagot kapjon az ember, ha elmegy oda, és akkor... Kinek a könyvesboltjába mennétek el Magyarországon? Milyen, milyen celebb, de bármilyen területről? Illetve nem celeb, csak legalább ilyen kulturális figura. El sem hát, tudom képzelni. Nem, nem az a lényeg, hogy nem, hogy, hogy az ővé legyen, hanem, hogy akkor itt történjenek dolgok a könyvesboltba. Igen, de a neve az mégiscsak oda csábítja az embereket, felhívja a figyelmet. Hát ott, mit tudom én, lehetne a nem ember neki kitölteni a könyveivel a <gül> volt és piac képes lenne olyan? Bár a polc el van már foglalva. Hát, mi oda mennénk fotózkodni, az biztos. Egy nem eredt lőrincel esetleg. És akkor... <gül> így van. Legyen így. Van hozzá egyébként egy másik könyvesboltom, amiről, amiről már beszéltünk is az adásban. Reggelóta megnéztem a nevét is, ez a Singularity Amit Kickstarteren indítottak el. kiadtak 15 ezer Dollárt egy ö, olyan projektre, hogy ők megkeresik a legjobb ilyen nagyon régi cifiket, amiket nem adnak ki ezer éve, és azokat kiadják el ha havonta egyet. És fizetéses alapon, ugye? Uh -huh. És annyi mindent vásároltak össze, mert, mert nem 15 ezeret kaptak, hanem 52-t, meg az aprót, hogy, uh, hogy lett egy antikváriumuk is mellé a biztonság kedvéért. Úgyhogy nem csak az e-businessben vannak benne, hanem, hanem papíron is árulnak könyvet, meg van itt fotó az üzletről. Én arról olvastam egy jó cikket, és abban pont az volt, hogy gyakorlatilag teljesen megfordult a bizniszmodell, és ez a digitális dolog, ez, ez igazából nem is feltétlen a húzó része a biznisznek, hanem oda is rengeteg ember jár így megcsodálni, hogy milyen, milyen science fiction kiadványok voltak régen, és nagy forgalmuk van. Tehát a Bolt, nem is tudom, Brooklynban van, ugye, jól emlékszem, yeah. hogy ez így kifejezetten erős üzleti vállalkozásá vált Nézegettem is a webes boltjukat, hogy mik ezek a csoda science fiction könyvek, amire elő lehetne fizetni, mert tudjátok, ilyen gyengeségem, hogy akkor lehet gyűjteni, akkor, akkor beindul az ember. De nehéz is volt visszakeresni, hogy korábban mit adtak ki, meg az aktuális könyv se tűnt annyira izgalmasnak. Tehát ott a story is így arra, hogy, hogy ez egy könyves bolt lett. Igen, egyébként jobban néz ki az, hogy ott vannak ezek a tények nagyon régi és nagyon nem mostani tipográfiával, megborítóval ki kinéző dolgok. Amik aztán lehetnek ezért nagyon rosszak is, de mindenképp exotikus élmény egy ilyen idejét múlt science fiction-tól olvasni, nem? Igen, hát meg a másik, hogy ilyen EU újra kiadós vállalkozásból azért van egy-kettő. Az, akitől én annál olvastam a Ludon... Mi is Ludin mindegy is. Azok is ilyenek voltak, az is egy ilyen 30 éve kiadatlan könyvet vettek elő, csak az pont nagyon jó is volt ráadásul, és neki is több van, a prologbox. Aha. Aztán még így azt is lehet említeni, hogy ha már így esemény legyen az, hogy elmegyünk a könyvesboltba, akkor van ez a kávézó dolog, hogy akkor ha már nem viszel annyi könyvet, hiszen megvetted -e ebben, vagy az, Amazon, az Amazonon, vagy valami, mégis ott jó körülnézni, és utána háromszoros áron a méreg drága kávét meginni? fog, fogok mondani, nem is drága a kávéjuk. Én amúgykor 300.000-400.000 vettem a 300 kapocsinót, tehát az a drágában hát, mérik az olcsó sört. De úgy szívesen adja az ember nem, mert valószínűleg Igen, meg a részét hely. visszaforgatják a... De eleve dolgozni ültem be amúgy. Aha. Elszabadultam a szerkesztőségből, bekapcsoltam a frissen bevásált mobilenetemet, és, és hirtelen nem jöttek meg a céges levelek, úgyhogy tudtam dolgozni. Szóval jó könyvek között lenni és még én is ezt mondom pedig aztán. De még mennyire? Púillata. Menjünk tovább itt van, az is a te híred szerintem. Igen, ez. milyen jó kibeszéltük ez délelőtt, ugye hogy. Vége lassan az évnek, és akkor jönnek azonnal a hírlevelek a különböző webes könyvel foglalkozó szolgáltatásoktól, meg boltoktól, hogy mi volt az év. Science fiction könyve, meg hangos könyve, meg az évkönyve úgy általában különböző szempontok alapján. És akkor így példának a Goodreads, meg a Audio, az Audi nevű hangos könyvboltnak a, a hírleveleiből lehetett mazsolázni. Aztán... Nekem, ami tetszik benne egyrészt, hogy ez a, a bingo-szerű élmény, hogy ott a lista és akkor így ki e, x a, az ember, hogy mi az, amit már olvasott, és volt egy pár sikeres találatom. De mondjuk nem annyi, hogy, hogy elkiabáljam magam, hogy bingo. Igen, az kell, ugye? Igen, igen. És bingo bingot játszottam a konferencián, de nem jött ki, hálá Azt minden konferenciára kéne pedig. Amúgy igen. De ami még érdekes volt, hogy, hogy ez azért nyomasztó is tud lenni az embernek, tehát mivel ezek már ilyen leválogatott listák, amiben tényleg legtöbbször tényleg jó könyvek kerülnek be, és pluszban a szürke 50 árnyalata... Akkor és új rolling. Egy... Igen, igen. Akkor az ember úgy mégis kedvet kap, hogy hú, még ezt és ezt is el kéne olvasni benne van az emberben, hogy ha most még ezt nem olvasztod egy orszan decemberbe akkor már jön a jövő év, az új tolják ki uh -huh. De cserébe az is benne van, hogy megvan a lista, hogy mik az újakék, akkor lehet válogatni, hogy mit kell megvenni az ajándékba. Dél délelőtt is, én csak erre lyukadtam ki, de most is ez jutott eszembe, hogy a karácsonyi vásárlás, hogy a könyvásárlás mennyire kardinális a karácsonyi időszakban, mert azt aztán lehet vásárolni bárkinek. Ilyenkor vannak a Szendigábor és Müller Péter ajándékozások, amelyek, hogyha férfi távoli rokon, akkor megkapja a férfi könyvet. A, nem is a Gábor, hanem az kísírt ez a Csárnós vagy a nőt. Tehát... Meg még ott van a, hogyha mit tudom én, friss apuka vagy anyuka, tudod, ilyen szülők. Ja, igen, igen. És uh, ilyenkor ezek a listák segítenek is abban, hogy ha Laci úgyis szereti a Science Fiction-t, és akkor legalább nem egy ilyen bemész a és és az első könyvet, hanem legalább válogatsz egy listáról. Az Amazon egyébként tök jót csinálja. Ezekből a könyvekből nyilván már az év során is kerültek az én wish listembe, ugye a kívánságlistámra. És most, amikor újra rányomtam, hogy hú, ezt el kéne olvasni, akkor szólt, hogy de hát ez már rajta volt, viszont most akkor tetejére tesszük. Előrébb vettük, igen, igen. Az hmm. nagyon ügyes. Nagyon trükkös. A másik, akkor felvetődik egyébként a szendigában a Szent ajándékozás kapcsán, hogy mit lehet tenni azokkal a rakonokkal, akik nagyon szar a ajándékoznak. Uh -huh. Kit, kitagadni eleve nem lehet, meg az csak családtaggal, talán közelivel, de még csak éreztetni kell, hogy ez így nem volt jó ötlet, nem? Igen, és az nem működik, hogyha visszaadod jövőre. Nem, nem, nem, mert lehet, hogy örülne neki, és nem lenne bosszú. Uh -huh. Hát ö, én megcsináltam azt, hogy vásároltam ebben az első könyvkicsekár kölcsönzőben a könyvet, és ö, ott aztán, hogy elteszed a blokkot, akkor két hétig visszavieted és hogyha bizonytalan voltam, hogy ez bejön -e az illetőnek, kislánynak, akkor ö, hát nem mondtam el, csak a szülőknek, de hát mondjuk ilyenkor egy ilyen szülői láncam is szükséges, mert azért Marika hogy még se mondott, hogy mégse tetszik neki a szakáskönyv, akkor adja vissza, de így be volt építve egy ilyen checkpoint, ahol vissza lehetett forgatni. Meg én jobban szoktam attól félni, hogy nem, nem az, hogy, hogy olyat választok, ami esetleg nem tetszik, hanem Hogyha nagyon eltalálom valakinek az ízlését, akkor valószínű hogy azt már ő beszerezte pont uh -huh. ez neki való. Jó, de az azért lehet előtte kiemkedni, meg családtagokat felhasználni, meg ilyenek. Igen, meg van mindig egy ilyen checkpoint, nem amikor azt mondta, hogy most már azért senki ne vegyen senk semmit magának a következő egy-két hónapban, mert igen, az e-book az, e e az egy ilyen plusz problémát jelent, mert még a saját könyveidet azt, hogyha odajön az illető, akkor így látja, hogy megvan-e valami, vagy sem. De az ibuknál e aztán rohadt nehéz követni, hogy mi az, ami már birtokodban volt, Igen, ha csak nem mi, mindenki, Mindenki használja <gül> ez ilyen goodreads, meg moi <gül> jelenik dolgokat, hogy teljes transzparencia legyen. Meg annyira nem para egyébként hogy megkapni egy jó kiadásban, úgyhogy megvan közben ebben. ben uh -huh. az, az azért együtt lehet élni. Nem az a gond, hogy megvan egy jó könyv, hanem az, hogy helyette adhatod volna olyat, ami még nincs meg. Én, ilyenkor, én a hiányt érzem persze, hogy félig üres. Te, te meg olyan? Én optimist vagyok, illetve inkább meg a számítógépvel, csak hogy tudják, hogy mit csinálok. Aha. Mert még meglepődnének. Aztán azt még mondtad a múltkori felvételkor, és az jó pont, hogy a könyvet könnyű csomagolni. Igen. igen. Az is én... mellette szól, mint ajándék. Én abszolút antitálentum vagyok csomagolásban, és ezek a Furcsa al al al alakú, viszont annál jobb játékok, azok viszont teljesen kikészítik az embert, Nem mindegyiket teszik bele szép szabványdobozba. És arról beszéltünk, hogy vannak a kis ajándéktasakok, amelyek... Újra e azt kaszkoszíthető. Aztosabbak, mint maga az ajándék. Azt tényleg megold egy problémát. Lehet, hogy ajándéktasakban még ötöt kéne adni az embereknek, és akkor nagyon boldogok, de... Viszont a kellene legalább lehet tudni, hogy az van benne. Jó, az aztán itt kampányolunk a, a podcast közeli ismerőseinkkel, hogy a, mindenki ajánljon akkor már karácsonynak különböző típusú embereknek, fogyasztóknak jó könyveket. Ezt gyorsan a jövő hét során meg is próbáljuk kirakni, még mielőtt mindenki bevásárolt volna mindent úgyis utolsó pillanatban fognak. Én időközben a két felvétel között jártam könyvesboltban. <coughs> Kimentem a Rákóczi útra, hogy egymás mellett vannak a nagy könyvesboltok. Aztán még az Alexandra előtt is elhaladtam és, és nem láttam a dühöngő tömeget. Tehát, hát, e... Mi miért nem mész egy plázában ne haragudj, hogyha tömeget akarsz látni, Na, de, de hogy akarok egy frázt, de, viszont... Egy jó kis plázás libri bej, bejöpített e, és, én vásároltam pont ugyanebben a, a lirában ö, tánk, két éve. Igaz, hogy akkor a megfelelő módon egy héttel a, a karácsony előtt. És az ilyen embertelen körülmények között komolyan már ilyen kockacukrot osztogattok, hogy ne menjen le a vércukra az embernek a sorban. Most meg nagyon-nagyon kényelmes volt, kicsit már, már szomorkás is, bár rendkívül kényelmes. Nehogy aztán bezárjanak. De, de úgy, úgy néztem, hogy... Talában háborodó, hogy nincsen sor a vagy lesz biztos. Én ezen gondolkodom, hogy, hogy tehát az Nem, emberek Márszol már is késő, lehet késő. ilyen morszin jegyzet füzeteket, amir oda mentek Már az a... Alexandrában is. Ez kiment ki ez az üzleti modell is. Aha. So ez abbi akar... jegyzet füzet. nyugodtan bocsánat Persze. Szóval csak annyi, hogy az emberek úgyis az utolsó pillanatra adják. Tehát attól, hogy valaki könyvet fog venni. Attól még úgyis az utolsó napban, de jelentkezzen, aki már rég megvett mindent, és ott van becsomagolva a szekrény ajjában. Békérdés a csillagos ötösért. Jelentkezzen az, aki előre elkapkodtak már könyvet a magyar piacon. És mi volt az? Mert akkor mi is kérünk belőle. Igen. Pont néztem, hogy a könyvmúdarban most már jöttek, új könyvek is, olyanok, amiket idén adtak ki, és most már 1000 forinttal olcsóbbak. Azt hiszem nem szóra... fogom kihagyni, mint Poén, hogy a DM-ben is be lehet vásárolni a karácsonyi ajándékkötetet mert a pénztár gépek mellett ki vannak pakolva, most már a szürke 50 árnyalata kiadványok is, tehát Én... a, ugye a papírzsepi meg a kenült Én... meg minden, igen. Az Éva, az, Éva fel az Éva Vermut, igen, azzal Én... összerakva ajándékcsomagban minden nőröme lehet a, a DMS szürke 50. Egyébként én, ha már a DM-ről van szó, egy dolgot hiányulok a palettáról, valami alkoholt. Egy, viszont, ha az hát meglehetősen. Hely... kicsit erős ídlata van nagyon. Nekem, az egy kicsit borcsos áru is ahhoz képest. De egyébként így kompletten meg lehetne a DM-ből, és most már könyv is van. Én a délelőtt is mondtam, hogy szintén láttam, is, és a KSS-nek a könyv, valamint a Fabian Janka, aki viszonylag sokszor szerepelt metoreklámokban. De nem igazán tudok róla ennél többet, de már... Ő az Emma könyvek, nem? Aha, hát biztos. Ö, tehát sokkal többet tudsz ezek hát szerint én tudjam. Fordultak meg a között, között ilyen fállak maradjunk annyiban. Értem. Mindenesetre ötödik, hatodik, vagy nem tudom, anyadik kötet ennek a ciklusnak, az szintén celofános csomagolással ott megkapható. Celofán, ez a gyöngyház színű szalag, amelyet ollóval begöndörítettek aztán ott Előre csomagolt Aha, úgynevezett. Úgy Nem tudok szabadulni, hogy attól a gondolattal, hogy a szürkötven árnyatát ki lehet-e hozni egyébként ilyen festékekből, meg rózsból, meg ilyenekből. Szerintem nem. Meg hülyén is nézzek egy kicsit. Hmm. Újabb érdekes ötlet. De a szürkötvenyekendő van hozzá csomagolva? Kíváncsi vagyok, hogy ez már ilyen kifutó dolog-e valamikor nyáron, vagy mikor beszéltünk róla, hogy a Reptéren volt egy külön ilyen szürke klónpolc, ahol ezek mm -hmm. a valami pornókönyvek voltak, de most már, ahogy utazgattam, minthogyha nem lett volna ez a pót. Lehet, hogy már a, ahogy a láncba egy lejjebb megy, tehát a, már a DM-be lehet kapni, aztán ugye a CBA-ba, ott lesz a rágók mellett, és aztán <gül> Hát én metróval néha utazom, és van -e valami új sorozat, amit szintén ilyen a Lukacsos matricával reklámoznak, amelyen nem, nem nyakkendő van, hanem uh, mancetta gomb, <gül> de egyébként wow. a design. <gül> és talán, talán tehát így egyértelműen lovagolják ezt az áramlatot, szerintem idehozza még, még egy vagy két kör kifut belőle. De nem elég ilyen könyvből egy, hm. örökre? <gül> nem, de hogy. Egyébként itt szeretném jelezni, hogy a shopline van azért még ott felbukkan rögtön a nyitó oldalon. Sherlock Holmes dupla DVD, Lego City és a szürke 50 árnyalata, a Sötét 50 árnyalata és a Szabadság 50 árnyalata. És a közepére van Photoshop-ol rendkívül alpári, ilyen pilos karácsonyfadísz is, amire még egyszer kiírták a Szabadság 50 árnyalatát, hogy ha valakinek nem lenne meg, hogy mit kell venni, akkor tudja. Wow. Nehogy aztán összekeveredjenek az ajándékok, aztán a gyerek néző legóhelyet miért kapott ilyet. Legalább tágítja a világképét. Vígy. Vagy szűkíti. Oké. Okay. Le is fotózom, hogy legyen a posztba kép. Jaj, de jó lenne. <laughs> Igazán szép lett. Ha már a hang nem működik, legalább valami. Igen, jó. a szagos podcast az túlzás lenne. Aztán még így most említettük a Moleskine jegyzet füzeteket. Ehhez lehetne az Ádám következő kis témáját hozzákötni. Mesteri mm -hmm. átkötés volt. Szinte hallottam közben a a sercegését. A penumbrát olvastam ma, amiről majd később beszélek, és ezt már mondtam egyszer, hogy később beszélni fogok, hogy a folyamatosan és erről volt, És így is volt. <laughs> Igen, hogy egy ember így végig blogolt a olvasás közben a könyvet, Egyrészt azokat az utalásokat, amiket ő megtalált, vagy azokat a poénokat, amiket különösen jónak tartott. És, és továbbra is feltom ezt a kérdést, hogy ez vajon mi a fenére jó? Igen, ugye a Kindle olvasóba beépített funkció, hogy, hogy szövegrészletet, ami különösen olyan jól hangzó, azt kijelölöd és kitwitteled, meg talán még akár más, Facebookra is meg lehet osztani, nem is tudom. Minden esetre rettenetes módon kilövöd a hogy Mindig rosszul szoktam mondani, ez a jó vagy hogy mondjátok ti a... Kólyó. Kó kó Igen, a jó De... idézetet. De tényleg, tehát hogy az olvasás folyamatát bármivel megszakítani szerintem az, az elrontja az alapélményt, ugye az az alapélmény, hogy azért olvasod, hogy, hogy az arra figyeljél, nem a, a saját reflexióidra, nem? Hát lehet, hogy egyébként az olvasmány élvényt amúgy is valami megszakítja folyamatosan, és akkor nem nehéz, akkor, ha már úgyis is kiszakadsz, akkor valamit rögzíteni. Na, vagy oda, szakad meg helyenként. Tehát, hogy ott, ott van egy poén, még nincsen lent a, pont a mondat a végén, de már be is írta gyorsan, hogy wow, a hacker newsról van szó a 40. oldalon. Ezt most a saját jegyzeteidből volt. Nem, itt van előttem nyitva ez a szírszal. Aztán még így viszont ellen példa, hogy mikor én hogy szoktam megszakítani így az olvasásomból, ami eleme a könyv, ami fel, felhívja a figyelmet mondjuk zenére, azt én mindig ugye meg akarom hallgatni, esetleg rögtön, és akkor az, meg szoktam állni az olvasásra, és, és berakom most éppen a dízerbe, hogy akkor azt a számot szeretném hallgatni. De nem feltétlenül osztom meg a világgal, de azért az is kiránt egy picit, és más csinálok közben. Viszont utána meg akkor még, még jobban úgy érzem, hogy befogadom a könyvet ezerre. Úgy szóval a Ready volt is ilyen, a, mire Pizze, hozzá hogy... megjutott a könyv, akkor már volt ilyen lenyomtott a plájét, és jött a zene. Jó, de az nem szakítja meg az olvasást, tehát így igazából több sík, síkra osztja szét a figyelmet, csak ennyi. De de figyelsz, szép kell, folyamat... hogy, hogy olyan tempómba olvassad, nem? Hogy kb... A hát, vagy megy körbe-körbe. Azért ott én 80 évek zenéi voltak, és az, hogy akkor, hogy olyan hallgatsz a hát, az szinte teljesen mindegy. De ugye a végén volt az a fontos album, valami progrock, rock csoda, már nem is emlékszem, mi. Ami, ami a meghatározó eleme volt ott a... Ja, igen, igen, az ez mi igaz. Most akkor itt be is fejezemne, hogy aztán valakinek spoilerezzem a zenéjét a könyvnek, de mert aki ilyen régóta hallgat minket, és még nem olvastál, az kis másfél fogalmazás szülője leírása, hogy miért nem. Én leszek az első. itt tényleg? Olyan. Hát lesz el szíves akkor? Lesz szíves. Na, én, ne, én egyébként miért nem olvastam el? Mert, uh, uh, mert vannak, vannak könyvek, amikről százszázalékosan uh, úgy beszéltek, hogy, hogy azt, el, az, azt megkívánom itt, viszont voltak olyan. Uh, bizonytalankodások, hogy mindig, mindig B listás lett szegény. Aha. Egyszerűen hiszek nektek. Oké. Okay. Volt egy kerti törpe egyébként nyilván. De abból nagyon csinos. Rúzsozott. Nézzük, mi a következő. Már, már én sem emlékszem. Akkor már csak egy kérdésem van. Tényleg a a facebookozóknak. Ö, könyvolvasás közben jutott ez is eszembe, hogy melyik könyvben szereplő nem létező hogy mit el? Ugye kivágtam Jolly Jokernek a Galaxis Utikalauzt, de aztán mondtad, hogy ez már létezik, és Wikipédiának hívják. Nagyjából igen, meg a Wikia egyébként de arra, Wikia, mindig rá. Wikia mindig ilyen. rádöbbenek, hogy mindennek van egy olyan hosszú Wikipédia, -e, mint a Wikipédia maga, -e, de, de csak a Star Wars egyik részéről szól. Egészen ijesztő. Wikipédia, te azt mondod, nem? Igen, ez az a wikián van, Igen, a a -e. wikián meg ilyen videójátékokhoz szoktam találni nagyon mélyen szántó részletes. Statégiútól tegnap, amikor megöltek 40-szer egymás után, a végén már ízi alatti fokozatban nagyjából, akkor oda mentem sírni. Mivel, hmm. mivel játszol Ádám, ha már? Left kettő. Aha. Uh -huh. Én mondanám, hogy olyan videójátékot... Játékba... Bocsánat, szóval fejezd be. Persze, csapatban zombi szétlövős. Minden jó, mivel van egy kis zombi egyébként. De én be, be, be. Jó, mond. Most már nem olyan izgi. De, kérlek, de, de mondjam, Jó, oké, mobiltelefonon, ilyen Farmville klón, sziget gyűjtögetős építős, ez is volt alapos Wikipedia, wiki, wiki, Igen, wiki a leírások, elég részletes, tehát ilyen 20-30 aloldallal. Én is ezt a Facebookos Marvel játékot játszom egyébként, ahhoz folyamatosan karban tartott mindenféle tippelteli van, de az ilyen, szerintem több, több száz oldal, az biztos. Na az egyébként a, a penumbrából az egyik legigazabb, meg legidézhetőbb mondat. Valamikor a vége felé említiunk azt a, a főhős, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a világ az ilyen olyan szövevény, amiben kis szubkultúrák jelnek egymás mellett. Máskérdés, az ő, az, ebben a regényben ezek ilyen ártalmatlan kis szubkultúrák, a Volna a a Krók Dittlövényében pedig nagyon szórakoztató szubkultúrák, a viszont 18 pluszos mindegyik. <hül> Oké, okay. na még valami? Ja, ti nem, nem is mondtátok a jó tippeket itt a Igen, itt képzelt könyvekre. A... Délelőtt már összeszedegettünk párat, az egyik ugye a nevéből a könyv, ami körül minden ö, bonyolódik de a Foucault mondta, de majd abból idézgethet is könyveket. Én, én a lemköteteket mondtam az Emberiség egy perce, ami tehát a képtelenség könyvek, amelyeket nem lehet megvalósítani, illetve a képzelt nagyság szintén lemkötet, ahol ö, nem létező és, és valószínűleg soha meg nem történhető, vagy létre nem jöhető könyvek ö, recenzióiból el a könyv maga. Én meg a Filorit mondtam végül, a Lev Grossman nak a nagy-Szánzéből, ami egy kicsit olyan, mintha ha a nornék könyvek lennének, de annál, annál felnőtt, meg annál másabb. És pont a Penumbrában is van ilyen, de hogyha értelmiség is szeretnék lenni itt nyilvánosan emberek előtt, akkor a nehezen volna szólja magát a sáskát kellett volna mondani. Erre délután jöttem rá, hogy külön jó, hogy újra felveszük az adást. És ez miben szerepelt? Az ember a Fellegvárban diktől. de bereg olvastam. Az a, az a könyv, a Szövetségesek jelik meg a világháború, teljesen hihetetlen szenárió. Igen, igen. Közben eszembe jutott egy jó kis könyvsorozat, amelyen aztán létre is jött a, a nézők igényei alapján. Igaz, hogy az nem könyvben szerepelt, hanem sorozatban. Ezek a Nicky hit regények Jaj, tényleg. a castle és azok meg is valósultak. És több helyen olvastam, hogy meglepő módon nem is rossz, de én nem fogom elolvasni, hogy a hülye ötletnek tűnik. De mégis azért menő, hogy hmm. ilyen van. Viszont említetted ezt a Lev Grossman könyvet, annak nem jött ki azóta folytatás, Most tök kedvet kaptam. Nem tudom. A második az kijött, azt még nem olvastam el, de ah, van egy, egy hagyott trilógiám én. Ha. Ezt Például is el kell olvasni, basszus. a Brandon Sandersonnak harmadik ötte is még vár, mert még nem volt elkedvem vagy. Hogy... Uh -huh megtudja, hogy megtudja önmagával küzdeni vin, vagy elvukik. Hmm. Már vannak típéim. Hát akkor most nekem szpoilerezted a másodikat? Hm? Nem. <gül> Mindenkinek. Nem, nem, <gül> már az első is arról okay. szólt, hogy folyamatosan önbizalom ilyennyel, és Atya úristen, mi lesz vele ebben a nagy, nagy világban, ahol annyira sok a hős gondolat forgott. Jó van. És akkor a plecskáról is beszéljünk, amit Ádám hozott itt a Humble bundle Ja, igen, a délelőtt ott még tovább idősödött az a hír, mivel eleve két hetes volt, hogy a Geeks Guide to the Galaxy című podcastban Kori Doktorof beszélt a pár ügy nevű viszonylag új regényéről, és annak kapcsán említette meg azt, hogy ő benne volt a Humble e-book bundle nevezetű internetes akcióban, ahol négy vagy öt könyvet lehetett megvenni annyi pénzért, amit az ember adott érte. És ebben első körben én nagyon kreatív komhozok, nagyon mindenkinek megvan könyvek voltak, Ellenben jön majd hamarosan a második rész, egyszer csak, más szerzőkkel, és az első az annyira sikeres volt, hogy ilyen egy millió dollár felett zártak, úgyhogy tök jól áll ez a dolog. És azt mondta, hogy, hogy szerinte az olyan dolgokhozok működni fog, az olyan akciók, amik megváltoztatják azt a mostani, mostani világfelépítést, hogy az ember vagy semmit nem fizet egy miatt vagy teljes árat, mert nagyon úgy tűnik, hogy van egy csomó ember, aki azért fél útig elmenne, és akkor nem kalózkodik. Uh -huh. És akkor ugye beszéltünk róla, hogy amikor ezek a bándülök kijöttek mondjuk ilyen mekes alkalmazásokra, hogy ott is egy, egy jó ideig pörgött rajta így a, a blogoszféra, hogy ezzel elértéktelenednek-e a szoftverek és ennek kapcsán minden más szoftver is, mert hogy most már ennyiért is lehet venni. De hát ott is az volt, hogy ez egy marketing eszköz, egy dalab, darabig él ugye ez az akció, és ha, ha csak kedvet kapott tőle valaki ahhoz a könyvhöz, és, és akkor nem, nem kapta meg, akkor meg fogja venni, és hamar visszajön az ára, mint hogy a szoftvernél is. Meg ugye visszatérő vásárlót generál sorozatokhoz. Igen, és hát aztán persze jött az, hogy ebből lenyomtam a Mac OS valami nem tudom 80%-kal. Uh -huh. Az viszont lenyomta az optolárakat, úgy emlékszem. Hát meg aztán a az utolsó csapás, sőt most már az két fázisú dolog, hogy az App Store megjelent, ahol dollárokért lehetett a játékokat venni, egészen igényes darabokat is, és most már ott tartunk, hogy igazából már a fizetős játékokat nem is feltétlenül annyira viszik, hanem Ingyért kell adni, de ilyen alkalmazáson belül dolgokat vásárolnak majd az emberek, mikor rászoktak. Szóval ez a, a kábítószer kereskedelem, kiskereskedelemnek a módszertanát kell, úgy látszik a médiára is alkalmazni a rászoktatós I első ingyen van. Oh, Pécén még nem mindig van ez. Már egyrészt, amikor ilyen nagy Steam akciók vannak, én azt szoktam játékot vásárolni. És már csak napok kérdése, hogy jön a karácsonyi. <laughs> És még van egy hétvégig közben. Ott szoktam venni játékot, de nem, nem került annyira le az ár, hogy csak, a, csak az egy dollár játszik. Hát ez a 75%-os, ami nálam így a, a Steam-en nagyon tud ütni, amikor ilyen 5-10 dollárért már lehet egy ilyen nagy, nagy címet megvenni. Tehát az, az az ellenállhatatlan kategória. Igen, és közben persze felemelték mondjuk a, a nagy aaa játékoknak az árát ilyen 60 dollár környékére. Uh -huh ellenben azok pont azok a címek, ami ahúgy sem érdekelne. Tehát Kólok Tűzön, az, akinek hat van. Gyerekem egyik kedve azt mondta, hogy az évben a legjobb talán az új Black Ops 2 volt. Tiszteletel nem értek egyet, természetesen. Oké, okay, én sem, de diszpéc. Más. Ingen. Majd felnőnek. Viszont, amíg a... ők felnőnek, mi olvasunk, mit olvastunk. Oké, okay, hát uh... Biztos izgultok, hogy mit olvastam, és nem lettetek se a Google Docsibon, se egy, korábban. Várjál, mert... mondok egy, legyen az, hogy mindenki a másiknak mondja, hogy mit olvasott. <gül> Olyan aha, csoportépítő. Igen, de igen. Persze. Szóval a Gabi, <gül> na mondja? Meg ne próbáld. Ez az én szóltam, az annak Kareninát olvasom, és elég lassan haladok vele, nem azért, mert problémás, hanem azért, mert, mert nagyon jó ami teljesen abszurd, viszont nehéz teljesen átengedni magam ennek a könyvnek. Az első és legfontosabb tapasztalatom, hogy teljesen üde és friss a szöveg de sem nem a. Tehát sem a szövegszinten, de sem ennél tehát a mondatok szintjén, sem pedig a befogadás szintjén semmilyen módon nem gátol az, hogy, hogy ki tudja, milyen hány évvel ezelőtt keletkezett. Tudom, hogy utána kellett volna nézni mikor. De, de ugye vannak 30-40 évvel ezelőtti könyvek, amelyeket már most. Uh, kínosnak érzünk, vagy, vagy, vagy nem értetlenül szemléljük. Itt uh, uh, Anna Karenina, ahogy Ádám korábban már elsőtötte, a boldogtalan házasságról szól a történet, ez uh, természetesen, vagy szerencsére nem így van, hanem... Uh, a Balett, habár... szól. Igen, a palettról, meg a potpuriról. Uh, hanem... Uh, hanem annak az egyik főszereplője, de mellette számos olyan figura van, akiknek az életére összpontosítás az nem kevésbé súlyos, és több pár is szerepel benne, akiknek az életét nyomon követjük. Tényes való, hogy ez a, ez a fiatal elv rendkívül vonzó és különleges nő belekeveredik egy házasságtörésbe, illetve mellette az ő családjában is különböző párkapcsolati viszonyok rendeződnek, valamint feltűnnek tolstojra jellemzően a különböző orosz viszonyokról, illetve a, a föld, a föld, földbirtokos és a, a munkás közti viszonyokról elmélkedések, de, de nem, nem kell, tehát egyáltalán nem ér, érzed azt, hogy ez, ez holmi arhaikus viszony, ami lehet, hogy valamilyen szinten ijesztő is lehet az embernek, hogy most is ebbet. Vannak parasztok végül is. Igen. Jó, e, és e, ezt reggel nem mondtam, vagyis hát délelőtt, de, de Balázsnak meséltem, hogy például az egyik főszereplő Levin, aki a, ez a földbirtokos figura, egy, egy naív és jó, jó tétlének, aki szívekeservével például az egyik nyári munkasor, nyári munka, Idő, idén idény során kimegy egy napig kaszálni az embereivel, és ott az oldalakon keresztül és Az ember így elmondja, hogy és, és két-három remek oldalt olvastam, kaszál valaki, akkor viszonylag le tépik ki a kezembe a könyvet, vagy kérik el a címet, és így értek el nekem, hogy rendkívül jó volt olvasni, mert képen jó, mint kasszálni. Igen, hát ez az egyik, másrésztről meg uh, nem csak az iszonyú erős, plasztikus megjelentés ami megragadja az embert hanem a, a fizikai tevékenységben lassan belemerülés, ebben el elolvadás, vagy feloldódás uh, amelyet, aki futott, vagy, vagy csinált olyan tevékenységet amivel egyszer csak átmegy ilyen meditatív, vagy ilyen egészen más tudatállapotba akár egy rövid időre, nem feltétlenül egy napra az nagyon, nagyon gyorsan megérti, tehát olyan alapemberi pillanatokat rögzít, hogy, hogy nem kell tudni, hogy ez most kaszás vagy, vagy éppen micsoda. Ezt olyan szépen mondtad, csak összem, hogy az a haverom, aki még a között a ké élet, két életszakazak között, amikor különböző a helyeken volt kreatív igazgató lehúzott majdnem egy évet biciklis futárként. És ő ezt viszont úgy fogalmaztam, hogy ki kell kapcsolni az agyát, mert egyébként megőrül. Igen, de ez a jó lélek, ez a levén, igazából ezt az nagy folyamatát ö, ö, éli meg olyan örömmel, szinte gyermeki örömmel, és egyfajta irítséggel is olvassa az ember. Igen, másképp... Elmulik elmúlik az irítség, hogy elképzeled, hogy ott ül ilyen görcsös pózba, tóztolja, és, és írja ezt a szöveget, és elképzelő, hogy milyen jó lehet, tehát ilyen át, áttételes irítség ez is. Igen, de ha jól sejtem, ugye... Ö, hogy hívj azt Polja, vagy valami ilyesmi helyen torztol, hogy megpróbálta a kis saját gazdálkodását megvalósítani. De... de. hát ott volt a fiatal munkaerő, aki azért kaszált. Én, helyett. én nagyon gyanús, hogy, hogy, hogy rengeteg mindent ő is megcselekedett, és uh, számos dolog az, az erő, erős tapasztalatából származik. Na, de nem is, uh, ne ragadjunk a kaszáláson, így télvízidején. De szívesen kötekedünk még tovább. Ilyenkor már a kukorica kucolás uh, van, és ücsörögni a, a, nem is tudom, hogy hívják azt a helyiséget, vagy a konyhában, vagy és beszélgetés, és hát akkor térjünk vissza a beszélgetésre. A másik könyv, amit olvastam, az a frissen megjelent Leviatán, amelyet a héten adott ki az adottrai Jó Gyorsan meg is vettem, én nem láttam még a papír verzióját, és azt kell tudni erről, hogy ez egy ifjúsági kötet könyv, méghozzá egy so trilógia első része, és, és igazán szépen tele van illusztrációkkal, egész oldalasokkal illetve ilyen kis beékelt képekkel, és az oldal, az adasztra a Facebook oldalán szó volt arról, hogy azért ne számítson senki arra, hogy a e-book visszatudja adni az eredeti illusztrációkat, de én maximálisan elérett voltam ezekkel a képekkel így is. Igen, tényleg egészen jól működik ilyenkor a szürke árnyalatos felület ott a kiinduló olvasón, és szintén hogy szürke árnyalatos. 70. Ne kínozzatok. Volt már kasza is. Jó. És ö, gyönyörűek a képek így is, és ö, finom vonalak ebben a kisméretben, és a legapróbb részleteket, vagy legalábbis én azt feltételezem, hiszen ha nem lehet, nem tudom. De ö, felfedezhetőek, például a piaci rajzon, ott ö, tényleg az elgoruló hagymát látom az, a szereplők lába mellett. Ö, háttérben koldus, tehát kivet, kivetők és élvezhetőek a részek, és, és az esztétikai örömet azt, azt teljesen át, át tudtam élni. Meg fogom nézni a papírverziót, is, aztán lehet, hogy majd szívom a fogamat, de, de ez így nagyon kényelmes volt, tehát az, amit így e-bookban az ember örül, hogy kérem, adjátok már ide, és akkor ott is van, olvasod, ez, ez megfelelő volt, és, és maga a történet is rendkívül jó. De pontosan az, amit az ember egy ilyen regénytől vár, megfelelően kalandos. A világ az a második. Az első világháború kirobbanása idején egy, egy, egy másik idősékon, vagy egy másik világban játszódik, ahol a különböző hatalmak, vagy ezek az országok külön, két külön típusra sorolhatóak, de még azt sem lehet mondani, hogy feltétlenül szövetségesei egymásnak, hiszen éppen most kezdett el forni ez a fazék, és a fene tudja, hogy mi fog benne történni. Az egyik ország csoportban a genetikai módosítása jellemző. Ezek a koholt lények csillafordításában, azok a kolt állatok genetikailag vannak különböző funkcióra teremtve, például a Leviathan maga is egy hatalmas, nem csak hogy egy lény, egy ilyen bálnaszerűség, hanem, hanem egy szimbiózis, amelyben több lény összeépülve működik, illetve számos plusztény korban. A másik társaság pedig a gépekre építi a kultúráját, a gazdaságát, ők pedig a barkács nemzetek, ott pedig ezek a igazi steampunk lények, lépegetők, meg nyolc lábú szárazföldi hajók, és amikor az ember ilyesmikről olvas, akkor persze megindul a fantáziája, és az illusztrációk ezek csodálatosan alátámasztják. Tehát azt hinni az ember, hogy amikor ilyenkor képeket kapsz az általad elképzelt tárgyakhoz, akkor, akkor ez beszűkít, de nem igazából nekem még ki is bontotta. Valószínűleg azért, mert én kevés vagyok műszaki szemléletű ember, és ezért sokkal nehezebben jelenik meg a lelki személy, előtt egy nyolc nevú szárazföldi csatahajó, és, és nagység, nagyon szép, szép volt, és maga a leírás, a könyv sztoria is éppen kellő mértékben adagolja ezeknek az eszközöknek a, a működését, a beépülését ebbe a világba, a történetben, a szerepüket. Különböző légicsaták, földi csaták szerepelnek benne, de, de a fiatal, tehát az ifjúsági regényhez méltó durvasággal vagy erővel, de azért azt nem elbagatalizálva. De nagyon tudom ajánlani, és, és várom a folytatást. Mennyi, mennyire jó felnőtt könyv az egyébként, vagy mennyire ifjúsági? Én, amikor olvastam, akkor éreztem, hogy az ifjúsági. Amit pont már egyszer elsütöttem példának, hogy nekem az éhezők viadala az, az, az, az nekem inkább felnőtt könyv volt. Az inkább azért vált mégis ifjúságivel, mert Azért a karaktereknek a problémái azért már számomra nem annyira izgalmasak, hanem kívülállóként tekintettem rájuk, de maga az egész világ, ez a kegyetlen kiérezett szituáció, ez, ez annyira erős, hogy nem hiszem, hogy ezt, tehát hogy ez kellően felzaklatos, izgalmas egy felnőtt embernek is. Itt a Leviatennel egy kicsit ilyen, én én éreztem, de abszolút élvezhető felnőtt számára, csak nem, nem nem nem tekintett felnőtt még sem. Nem tudja, te... a kalandom van a hangsúly meg. Mm, igen, itt is ilyen 12 13, nem nem, fülye vagyok ennél már nagyobbak a, a főszereplők. Én 15 év körüliek. És most már biztos, hogy megveszem a gyerekeimnek. Délelőtt is már rábeszéltél, de most már tuti. Oké. Okay. Nem akarok róla többet beszélni, mert szerintem a könyv az ö, sokkal jobban megéri, mint hogy engem hallgassatok. Oké, én, is, én is akkor me megveszem el, olvasom, hogy jó, jó szívet tudjam adni a gyerekeknek, nem azért engem érdekel. Persze. Viszont ami abszolút nem érdekel, az a könyv, amit jelenleg olvasok, hogy belegondoltam, hogy körülbelül három hete kínlódom át rajta. Ezt ö, ugye 800 oldalas könyv, és pont a felénél vagyok így a 400-at és az a Miyuki miabe nevű japán írónak egy ilyen japán fantasy regénye, Brave Story az a címe. Talán négy-öt adással korábban beszéltünk róla, hogy van egy ilyen kategóriájuk ezeknek a japánoknak, ez az ifjúsági regénynek egy változata, és akkor ezt a fajta világot kezdtem felfedezni, aztán keresni ilyen kiemelkedő könyveket belőle, is. ez is egy ilyen nagyon ismert könyv, amit, amit sokan szeretnek, nekem valahogy nem sikerült megkedvelnem. Az, az alapsztori az az, hogy van egy japán kisfiú, benne a főszereplő, mindenféle családi probléma van a, a szülők között is, meg a gyerek és a szülők között is. Aztán a szokásos iskolai problémák is előkerülnek, hogy a csajok, hogy tekintenek rá és kinevetik-e meg, hogy a társai között hogy találja meg a helyét ez a főszereplő. És a Tokió külvárosában játszódik mindez, ahol mindenféle építési terület van, és az egyik ilyen építési területen folyton szerencsétlenség történik, és nem is nagyon haladnak az építkezéssel. És persze a kíváncsi kisfiúk azonnal akarják fedezni, hogy mik történnek ott mindenféle szellemeket fotóznak meg mit tudom én és hát nem meglepő módon ott egy ilyen másik világ kapujára lelnek, innen innentől fentezi a történet aztán így összehasonlítva más fentezikkel ez nem, nem ez a Tolkien féle világ, amit, amit ott látunk hanem inkább az ilyen japán RPG játékoknak a világa ahol a fősöknek mindenféle queszteket kell csinálni, és mindenféle exotikus, félig ember, De félig meg állat, meg állat meg lények. megjelent a visszhang is. Igen. Vajon, Nem baj. Ilyenkor Több... kezd figyelni, vagy? Több példányban rögzítjük valami csak lesz. Szóval, ahogy volt uh, tartottam, igen, hogy ilyen japán RPG játékok világát idézi egy picit, és ezzel a Gyerek, aki a főszereplő teljesen tisztában is van, mert nagy videójáték rajongó, és folyton felismer helyzeteket, meg, meg figurákat, hogy na ez pont olyan, mint a kedvenc RPG játékában ez vagy az a figura, vagy város. És hát a történet maga lehetne is tök érdekes, ugye nyilván van valamiféle hogyan dolgozzuk fel az otthoni problémákat, meg a hogyan lesz az esetleg mellőzött és lányok által kinevezett fiúból olyan, aki, aki brév, ugye, bátor, és me megoldja ezeket a questeket. De sajnos rettenetesen lassan halad a könyv. Lehet, hogy én is lassabban haladok vele, mint, mint, mint mondjuk más könyv esetében, de a történet is nagyon lassan bomlik ki. És hát vannak ilyen fókuszpontok, hogy most az aktuális fejezetben az a téma, hogy hogy az idegenekkel szemben így gyűlölet, annak mi lehet az oka, és akkor miért nem jó, hogy lehet ezeket a régi dolgokat ki kiölni esetleg, amilyen egy adott kultúrában elfogadottnak minősül, vagy megszokottnak, miért, miért rossz ez. És rettenetesen, tehát didaktikus, magától értetődő dolgokat próbál mindenáron ilyen tanmesével alátámasztani, és nagyon nem haladok vele. Úgyhogy most vagyok ott, hogy azt tervezem, hogy vagy az történik, hogy most nagyon begyorsul a történet, és akkor a második felén gyorsan átvetődöm, vagy félre fogom rakni a könyvet, és nem olvasom tovább, mert most még, még három hetet az én életemből, meg a ti podcast témátokból nem akarok elvenni erre. Aztán a harmadik opció meg, hogy ebből készült egy nagy sikerű ilyen anime, film is, amit, amit megnézhetnék, és akkor megtudnám, hogy mi történik a, a srácod, és, és akkor ebből a szempontból ugye legalább lezáródik bennem is a történet. Nagyon jó egyébként a, a könyvnek a borítója, nagyon tetszik a, a, a stílusa az egésznek, és így értékes könyv is lehetne. Nem tudom, hogy, hogy ez most valahogy miért, miért nem működik nekem. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a hallgatók között valaki olvasta-e, és Érdemes erre rajta maradnom, meg hogy, hogy, hogy, hogy tetszett nekik. Úgyhogy mindenképp kommentet, azt szívesen látok. A Godridenik, amit mond rá? Nem néztem még meg igazából, de megtippelek egy három csillagot. <laughs> Na, az már az a gondolkodása, megvása, <laughs> Igen. Egyébként négy. ja. Aztán a másik dolog, ami, amivel szintén hát nem sikerült feldobni a napjaimat, ez egy Juno Díaz nevű. Dominikai köztársaságból származó, de amerikai írónak a This is how you lose her című rendkívül vidám könyve. Ugye ezek történetek, amik arról szólnak, hogy bizonyos nőket hogyan veszített el az életében, nagyon jól leírja a cím. És hiába tetszik nagyon ennek az írónak a stílusa, nagyon ilyen modern, meg informális és, és vicces módon fogalmaz dolgokról úgy, ahogy a, az ő barátaival beszélgetnek, természetesnek hangzik az egész, de ugye a történetek maguk annyira csalódásra épülnek, hogy vagy úgy érzem, hogy ezt nem fogom most így együttömbe elolvasni, hanem ez egyes mm. történeteket majd időnként amikor éppen túl, túl jó kedvem van akkor. Majd karácsonykor. <gül> <gül> Mielőtt összevesztél a családba, vagy miután? igen. Ja, jó, ja. ez, ez egy baromi jó téma, nem tudom feltétlen, hogy könyves podcastba kellett, de én szerintem mindenkinek megvan ez az élmény, hogy hogy, hogy lehet a karácsonyt elrontani a túl sok nyomással, meg szervezéssel, meg ajándékokkal, meg minden, nem? <gül> nem? Igen, igen, igen. A sörök veled hosszasan tudok róla mesélni. Aha. Sörök nélkül viszont nem, mert elsődöm a azt. <gül> nem kéne, úgy fel. igen. Igen, a sörről jut eszembe egyébként, hogy, hogy lehet, hogy egy, tényleg egy sör mellett kell ezt is így fogyasztani, és akkor busol, busulni az íróval, de mindesetre érdekes, a, nagyon tetszik, mondom, a stílusa, és valószínű, hogy megkeresem a korábbi könyvét, ami esetleg nem ennyire erre fókuszál, és azt azért el fogom olvasni. Meg azt még, hogy még, az, hogy én 500 fontosakat húzol a vonóba. <Sz> <Sz> <Pényleg>. <Sz> na, és akkor a te vonódva mi van Ádám, most te jössz? Hajaj, na az a némre meg, amit te olvastál múlt héten. Robin Sloan-nak első könyve, ugye? Igen, igen. Ami szintén egy Kickstarteres történet. Egy félreolvasott tweetből írt egy novellát, amivel Kickstarter-ezett annyi pénzt, hogy írjon belőle egy. Egy, egy regényt, és ez a Mr. Penumbra 24 órás könyvesboltja című dolog. És hétletlenül ambivalens érzéseim vannak ezzel a könyvvel kapcsolatban. Egyrészt, mert még sokkal jobban rájátszik a 20. század elején élő geek a lelki világára, mint ahogy tette azt a Ready player van a, a 80 években már észnél levő fiataloknak a popkultúrájával. Igen, szóval ez a hipster dolog, ami, ami bejön, tehát nem is csak hogy geek, hanem, hanem még abból is, a, a, aki az öltözködése is odafigyelő geek, nem? Hát meg amit hogy tudja, hogy, hogy tek, technológus is legyen mellé, mert azért csak Hacker News, meg rubi meg Hadop, meg, meg egy csomó ilyen, ilyen bedobott kulcs szó van, hogy, hogy tudod, hogy érted jellegű dolgok. Összekacint velünk folyton igen, igen, igen és, és hát éppen csak a Reddit linkeket nem tartalmaz meg, meg milyen mém jépegeket nem, nem pakol be a szövegbe de majdnem az a szint van, van ugyan egy ilyen bölcsész jellegű főhőse de azért a biztonságkodat ő is webdesigner mekintossal és, és tud programozni is hogyha úgy hozzá a sors méghozzá Rubiban? Még megmagyarázol, a... hogy miért az a legjobb Rubiban, hiszen divatos, divatos gyerek és és hát ez időnként nagyon rosszul jön ki, pláne amikor, amikor tényleg mellé tapas, vagy nagyon-nagyon menő menőzni akar, és nem jön össze neki. Délelőtt is itt, itt vágtam bele, hogy ugyanakkor, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem viszi előre a történetet, meg a karakterfejlődést, ez olyan, nagyon jól olvasható, jó, jó stílusban ír, és ez olyan, amit egy ilyen blogpostba elolvasná például a nyelvekről, meg a Rubiról a véleményét, vagy mit tudom én a nem is tudom, ha, hasonló témák a, a könyv kapcsolatban, vagy akármi. Tehát ilyen jó, jó kis sztorik, meg jó kis mondatok, csak igen, meg kis ki lehet ugrani belőle, csak persze megszakad az olvasás, és megnézni azt, hogy a, a Griffo Geritzson, a, a híres tipográfus, akit emlegetnek, az valódi, vagy itt már átléptünk a fikciónak a birodalmába. De nem mondjuk el. Mert, ugorjon, a, vagy ne ugorjon magától. Igen, a rajta sok minden áll, vagy bukik ebben a regényben. Uh, ugyanakkor ezt meg sokkal ügyesebben meg tudják csinálni olyan írók, meg meg másban rosszak mondjuk, Steven hát Stevenson ilyen, hogy, hogy neki úgy férnek bele 30 oldalas ilyen kis szösszenetek mondjuk a, az akkád írásról, hogy hát lényegében valamennyit mozdít a történeten, hogy ne érez teljesen feleslegesnek, de mindenki érzi, hogy, hogy itt azért elléptünk attól a sztoritól, vagy itt, itt most valami plusz történik egyszer csak. Az ilyenek miatt szeretném úgy stevenson olvasni tényleg, amikor, amikor kettő nagyon távoli dolgot összeköt és, és működik mégis. Na no, hát Stevensonra rábeszéltél. De egyébként már, már hónapokkal ezelőtt, hogy ez a könyvistánk Snow. tükrözi. Snow azonnal. Abban már, Nem, a... nem, mert hát már olvastam pont a te hatásodra. Ja. A kort, meg a Snow is. A is? Nem nem ha vannak a jókis hackerek. Az egy csodálatos ötlet. Gyönyörű. Szóval gyönyörű. Ezt, inkább, ezt inkább olyan helyzetbe kell olvasni, amikor valami könnyedre vágyik az ember, mondtam, ilyen újság helyett, vagy amikor különben ilyen, ilyen üveges szemmel, ilyen Tumblr blogokat szkrólozna az ember, a helyet sokkal jobb. Uh -huh. Igen, és arra készül, szóval akkor mind osztató. ezt mindenképpen el kell még mondani, hogy használatú utasításként, hogy a hálózat van csatlakoztatva, akkor ne nyúljanak nem bele, jön, az más. hogy <há> hogy úgy építi fel a szerző a művét, és úgy, úgy nincsen ennek szerkesztője, vagy nem tartozza fontosnak benyúlni. hogy egyre inkább olyan a, a végkifejlően tétek rakódnak fel az asztalra, ami csak ledőlni tud. És emiatt egy picit nekem a vége az kiebrándító azért. És nagyobb a felétől, háromnegyedétől az az zajlik. A, nem a történet szintjén, hanem a könyvnek a szintjén, hogy hogyan lehetne kimenekülni ebből, hogy ne befejezni. Aha. Én nekem azért ennél pozitívabb élmény volt a, a befejezés is, tehát még így belefért. Ha bár tényleg elgondolkodtam rajta, hogy nem hatalmas iótaság-e a megoldás, de azt megbeszéltük a délelőtti felvétel nem, nem feltétlen. Jó, van, fiúk. A másodjára is sikerült adáig. Nyugtatnatok, <gül> hogy adjátok már ide a könyvet. És, hogy... és nem hosszú, azt is hozzáteszem, könnyül az a... A, én délőtt azt mondtam, hogy szombat délutáni olvasom, most azt mondja, hogy vasárnap délelőtti. Ha, ha csak. Hát, hogy szombat estén. Triplezás. Igen, nem igen. Ne, de hogyha ez nem hallható, akkor felrakjuk is, alá keverünk valami kis ízét a, a Voyager szonda felvételét a mars mellől. Jó. Oké, okay, gyorsan, gyorsan fejezzük be Mind, Mindenki menj el a fájlt, amíg van mit Igen, igen Kedves hallgatók, szervusztok, ezen a héten annyit beszéltünk már, bárki nem hallottátok De ezt hogy... úgy, hogy egy külön kis ajándék, aki vette a fáradtságot, hogy szombat, ebédidőt velünk töltse Az kétszer teljesen más, hogy hallhatta ugyanazt a kevés információt Igen, illetve aki beküldi a hét apró különbséget, az egy <gül> Bekorikázza, igen. igen Hát akkor további szép Sziasztok is